ابا الله <سؤال> وخالد حجي حجي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب حج الصلاه في مسجد مكه والمنى شو کمشه بحث د تطوب طاوان اجري زائدا او دې اجته دلتاوان کې ذکر کوي چې اره عبادت یا ثواب څه ولږي شو خپلواګونه دې و چند مسلیری دا حادیث و عداد مستقل شوری پر او داوچی باگ فزیلت دسولات و ما شیدی مقاو قبا اول دین سلو دین کی ما شیدی مقاو تراتا گرم سلو رمه بطبع مصالب ذكركي والمنبر في زمكي فزلت دماء والمنبر في زمكي عندما يشد بيتي مقدس في زمكي أربعة قادة من النبي إسلام قال ث سميت با سعيد اربع قال ث سميت به شي اسلام وكان وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري برسول الله صلى الله عليه وسلم يهادني كشيشو لا تشد الرحال الا الى اول ماجد الحرام ماشید رسول و ماشید اعوصا ظاہر کی عشقات شواد ابو سعید خضی پروید کی چار بحان راجی دادے تفسیح اخدا نو قدا صلوق سی یہ خیتہ او سکا نا دادے تال او رو زیکر و پاسرین باما نرائشی آغا با دادے تفسیح دے باب ما کې دی ته ماږه واس واقعي نه ديره په تايب ته ورته ولما دې خوشاله کما كار قلمه محدیث تفصیل به ارترم او دا احترام او فرق الحدیث او سنت اتفاق کاظم مصیح دا حدیث شذره الرحال پدې کې په اسوح حیثیت باندې تحقیق اوري اول خبرې دي کې الفاظ مختلف راځي لا تشد الرحال جيشي اخو نهده يو رويك ان ما تشد الرحال حسن التعبيرات دي كم رويك رازيجي لا تشد الرحال دانت دا, دا قطف حقم دانا كده مبالغة دا لعالم شد الرحال دې نو مسله دا چې مسایدو صلاتون او صادر ریحال کو ثابت شو څه شد ریحال کناید سفر نه دا, دا په دې توګه ته روان دی چې د استمامي سفر دی شد ریحال فکرې خدا مشایدو صلاتون او نور او کناوت شد ریحال څه مسله ده او صفار صفار مصاره ده صفار شده کل کلوی پاره ده دفر او کل کلوی پاره دیل فلنجل بن منحاد دخات دا قل مذارت کرا داشوی شاگ دنوی مذارت وی کل کل داشوی شده او خواهی مذارت او خواهی مذارت تا لکا هیجرات کولت او دا جیس بانی از یاد دوجنا شد الرحال لکا موسی علی نبینا اسلام چیده فرعونا سفر کڑیر ملین ایس بانی از یاد دا قتل روح یہا دا سفر وشی لکا حدیث ورنیین جیج رجی رسول اللہ صعام ورنیین سا عوالی تلاشت شد. ابو عمیدان رضی اللہ تعالیٰ عن طول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کڑیو سدار الخلافات در اردن ورچت مکان تنقل قید و داری کسی حت خرابی گی موبا عمیدی در اغشان حالات خرابی گی یازب المرفات کله کلام مفاتیح وی کله ور وی مفاتیح او وی دک سفر د حج ریاض ځه د نو وی سفر د تجارت څو دا مور وی د دې کې مسله کړه سفری تبروک سفر تبرکسنگا چه لگتی که اللہ در خیر برکت ہو رید. یو من پاپانزو زرشی اور یو من زر. یو لگشی. او زر کسام سفر چیدی مساجد و سلاسو تو خصابیت رسول الله اسلام روژه مبارک ته مسدوري حاضر شته قبر النبي د احشري د ايمان ما عليه جن خو خو شه چري مې ما پیغمبر د قبر زيارت ته کیه ته دا کومره داو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اوزید پارا سفر کول قرنان بعد اقل زن سابیتی اگر چی بنتی میر دین منکر دے دی. او ابنی تی میر رحمی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم در شد و رحال بانی مل دے و ابنی تی میر محلل اتاقه دی منکره بلکی ابنی تی میر وی چنیتا و قصدی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دعا پتابا ماندی بدر روزی ملاقات خمشننن بدر روزی ملاقات او یو محوت پر قایل دی او قدیقی رویتنو خمشننن منظار القعب و حج و لم یذر علیه اسلام فقد یفع زرنی اوکنن حدیث دی او اگر تی ضعب کی خطامل دی او مت نتواره څنګه نقل لیکده رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله مبارک په صدر احاد کیږي په دې ژوند کې 벌ه خبره ده د قدیمونکو کې صدر احاد کیږي په د زیارت القبور صوفیه کرام ته قائند سوفیا امام غزالی تبعیدین خبره منسوب دي ارشاد د دې يا چې په دې دا چې مې سمد کې حياتي استمد بعده مماتي امام شافعي تدا من سودی خبره د مصاح کا دین ترياق دې مغرب دې یا بعده فار خدای نه پته کم چې محققین دې صحابون هدا فقهونه د مشيخنا خوی دا نه لا تشدری حال <سؤال> ای نما تشدری حال دا شامل دا سفر د زیارت القبور د قبرونو زیارت کول شیخه سفر نه شي کول شا ویلا بحجت الله روایت کوي او په تقادات علی هم د تقادات ترمذی کې والحق ان القبر ومحل عباده ابن النيا والكلها في نفس واحد ها خبره ده دې ټول سفر کول دا پنه کوي یو شان دي ابو رضی الله تعالی او کوئی کوي سفر کړې دې باپا صحیح کی بسرتی منا بی بسلاغ فارسی اولاقاتوشو. بسراغ طوئی که تمام اکتر دره ما بمانی کڑاوی. اسطح اللہ کی امداح حدیث تیشکو. بایتو شوارد آت کسم خبران چه موستثنا و موستثنامی رو ایو جنس نجی پکارده چه فَتَمَّ مصافحه مساجد الدين مصطفى من هم مساجد فقارده اذا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا المسجد الحرام مرصد احمد كي بيذاك المسجد الفاضل لين بغي المسجد يشد الرحال الى مسجد ينبغي في الصلاه غير المسجد الحرام دال پاشتره لکهن ته د مستصیات باندې صحابه کې خپېدل هو مست ساده جن د مصطفیه نهونهي خدامه ځانه سب کله کړ په جین سره قریب کی وی کله په رسید کی او د مسایید په امین کې ما جانه او مجانسة قریب منو بعید دیجن سا علا هم نا هم کی مکان مسجد تشامل دیجن که مسجد تیران احو مکان دیجن بیخواس کار پا دور حضید کی دی خبر ری احتمام و خول شد نا قل سنشتی که عم واستن هو نفي سواج کی مستثنا لو حکم سکوت کی پایہ کی معنی من ده پارہ تناقل فقائے اچادہ سفری کرلی شاہ صاحب واپس شو کی ہوئی و سفر قبول لدیاء کما هو معمول اهل عثنا فلا بد من نقل پیش او قیاد و قبور مطفقه بالبندان بنده نسعی که و لا سفر فیهی باکه سفر نئی مفتقی فید الله اگلی کهی در فارسی بنده که مراد ازین که واجه در مساجد هی جا را متبرک او معزم دانستا او سفر یان جا قربت او عبادت سر کولدا و به ثمانه ان سفر نه کول نه سفر درواز موقې مجدي بشير کوفه مي گذر و ذا دتی است د 100 باندې محکم لیکلي والأولاد بالبيان في زماننا الذي شعر في شرق وزعر في المدعات هو الأولاد، هم دعا أولادا أو وعمر غير فضول عقب وجود وفارح هناك حد فارد، اشتحباز فارد دي ترادو درائشی پیشی کهیده سوند دیگو بیداع تینستار کیا اولاده چی بیلا شیط مفزشیدی پاس داران فده مساجید و سلاسو کی مون کولا فدزی فدی فدی رب پشتره ویرا اغه وخت کې کوم جمعه تو مسجد حرام مسجد نبوی او فرض مونږ کوي او ټیک دا لیکن اوس یو ما چې و سټرغه دی واغه او دا نه یا با دې کې چې کوم جمعه دې پدې کوي شي نو دا ير میراي کلم ګرایي والله علم ترکینا پاکار دا هم لاگر شامی راتو نده و لا میربان ده و ماشید حرام چیگی رش و حرام طول پا کراره دیمه مسلح دا هم دو دانس کوي دکی شده فرایضو مرتبه چرا خقدیم و دری جماعتنی کرالا دنواتو دو تحال دیمه نو عارفين په کور کې ولادي كونانه او عارفين د هم په دې مسجد کې ولای دي زائر زال کی فضلته تطو ته لري دا په کور دی خپلې یمارت کې د کم دکې دې هم فجرته مونږ ته پیسې نه سووله په احتیاط کې ستاسو کوی دا فضلات په دلی ماتم دی د نړیوالو په دلی مات کړی دا ما سلام نه ځان احساس کړي کو چیرې یو څوک مون نظر کیدې مساجیدو کې کی. لا نظر په لایجن دې کولې امام مالکی اوپی لازم دے دہا جمعہ توجیر احمد شاقیم دے سوئی ویلی احنا نظر باغت کی لازمیگی چاہا من جیسل عبادت تے صلات من جیسل عبادت تے ہم کی نو تنقل نا عبادت تے یو کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیر اوییا رسول اللہ ما نظر من نه دے جذرہ فبیت المغبت شمت کو رسول اللہ السلام تایس و لحاؤنا انگل تمند رکھتا ظاہر دار مجید حرام نام کی کو ناز نظر کرنو موجدي مېذي حرام ته کی زکه کوي حرام ته نخل حرکت مې دې عبادت ته د نسق ده په اړه متعلق ما دې وکړه دې تر هغه په مقدار سفر نه دي با دې ښا الله ورته حدیث هي څومره ثابت شوهي صلوات زحا ثابت محدثین ابن ماندی فقاو پنېماني او تجاوز دي شنو اشراقه تو چرس تشینه دې ته زه حاول حته قرن نه تا دا په یو خاص خبره مینا او د جنې قرن رسول الله السلام باندې حته قرن باندې اتره پتره کې دې شپی باندې محبت دا تراکینونا و سفر دا تراکینونا و مشجد قبا باغج و معتونی کده چه رسی صلات اقواله رسول اللہ اسلام دا مشجد قبا وضع وضع وضع بید مشجد مدنی پایته دان کې نو دا ده نو دا تخصيص مسله اصل <سؤال> عدم تخصيص دي لیکن شريعه ني چې کم ناقصه لي او او پچسمانه قبولې زموږه دا اصل صبرداي چې په ماشي دي خو غا کې چا دي ني مننه کوو په مدينه کې صدريمه را خوښه کې ورتلل او واس په قدما قرار دونه الله تعالى قدنا قال عبد الله بن علي يحيى بن الله تعالى عبد الله لا باجي اسود المكلا لا فجله ترتلي من قديماني ت يا سلام شوقولي شاري چيري منو من تو ظاہر کے عشقال لے قدیمت الباب کی قضل ما بین قبر و منبر ذکر دے موترہ جملہو کتاب اس چطہ دانشو پیدا کولے شے قبر ذکر دے ما بین دیتی و منبری ما بین دیتی و منبری تا سونیتا شاریف الفات چدید حکمت ندکتی رسول الله اسلام خبر ویلې ونه خلک حضرت رسول الله صاحب خبر نه رسول الله صاحب الفاظ کی خبر نشته وی ربیع شاں هم مصنیف علی رحمت دا غنا استعمال وکاو تذیمت الواجب حاشر و او خبری د خپلېکو ما بیان وقت وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا قبر میں دفن ہو اور بیت کی خبر هم ری دے وینه ایک دفاع او کلا حضرت شاذر وکتنی کی خبر هم سر حارث شریف کی دا خبر هم دنهره چې مراده دې نه مسکن رسول الله صلي الله عليه وسلم هغه مسکن دے ته او رسول الله صا مسکن په کی خبر دی د دې څنګه مقصد مقصد دې چې د طریاد الجنه دې خپل کوم مخلي او قول خدا ده ریاض الجنه و تدکه ده شه ده چه ده صفاد ده دخوله الى الجنه لکه حدیث کرده اذا مررتم بی ریاض الجنه فرطه رو ده جانت پا با خسوشه کلوه اتایت صراک و دکوهی ریاض الجنه تایی جماعتون تاید شه ده یا رسول الله څنګه فرمایي الجنه تحت ظلال السيوف د هم دغه او دې کيمي शिवाय نشته دا ټوپل جنت راځتون دي دا یان باغ ته پېن دي من الجنه الحسرات شو خدای ته پاتره دا داشه پر یو مګرو اصلي په جنات د پاره تو کوم دغه ټوکلې نه کیږی د جناته وبني دی ټوکون ده څنګه ته نه زای کی علی حوسی خو زنه تو ته نه کیدا جمل نشته مراد خپل کیشته مراد د حل نه حل کاثر دی حوض کا سر ثابت پیډرو حدیث ریولو ثابت دی جې دې شي شي وسنا چې پکم ژوند بار کوتي په أغذ حوض کا سر دی یاد کینې نه چې دغه زمانه یاد کای دا زمما خبره کیږي دا د جان توه جانت او نبی وایم